Prológus Észak-Kambodzsa Krisztus születés előtt 2000 évvel A nap első sugarai átfurakodtak az egymásba fonódó ágak a lombok között. A madarak szárnyra kaptak, hogy üdvözöljék a hajnalt, skarlátvörös szárnyuk bepetyezte a sárga égboltot, ahogy megkerülték a hatalmas kőpiramis kemény, szürke tömegét. A közelből egy folyó mormogása hallatszott, és tisztán ki lehetett venni a meder sziklatömbjein keresztül áramló, majd a zuha tagjánál alázúduló vízrobaját is. A talaján, ahol a vastag növénytakaró letompította a és üvöltését, egy nedves orr bukkant ki az indák és gajak közül. Megmozdultak a levelek, megzizentek a széles far a vastag farok fölött. A vaddisznó a levegőbe szimatolt, hallgatódzott. Elégedett röfögéssel letaposta maga előtt a növényeket, és kirontotta a tisztásra. Rövid vastag farkával, jobbra-balra csapkodva ráfutott az ősöreg fák közelében zöldellő, nedves moha szőnyegre, és agresszíven túrni kezdte a puha földet. Az egyik óriási vastag fatörzs mellé érve hirtelen mozdulatlanná dermett. Vettyes háta megremegett az izgalomtól, mellső lábai a puha fekete földbe mélyedtek, órával gombadarabokat és kövér vonagló férgeket lökött a zöld mohára. Hangos röfögéssel, elégedett csámcsogással felfalt a zsákmányát. A zabáló malac háta mögött ismét szétnyíltak a levelek, de ezúttal egyetlen nesz nélkül. Két sárbarna szem jelent meg a vastagágak közötti résben. A szemek az izgatottan izgő, mozgó vadmalacra fókuszáltak. Funan, a vadász, az ég felé fordította a festékcsíkos arcát, majd ahogy korábban a malac, ő is a levegőbe szimatolt és fülelni kezdett. Majmok makogtak a magasban, a közelben felrikoltott egy madár, de a hangjából hiányzott a félelem. A fáka alsó ágain emberszabású majmok ugrándoztak, mozzulataik hatására valóságos gai és levélesű zuhogott a földre. A hűvös, nedves talaj közelében rovarok zümmögtek a kötgörbe újakra emlékeztető csápjai között. Funan elmosolyodott. Vadásztársaival együtt türelmesen becserkészte a prédát, már nincs messze az a pillanat, amikor gyilkolnia kell. Nincs messze, de még nem érkezett el. Amikor meggyőződött arról, hogy minden feltétel megfelelő, napbarnított kezével jelzett a társainak. fan és paul az ikrek az árnyékokra jellemző nesztelenséggel bukkantak ki a bokrok közül. Odaálltak funan mellé. Főnökükhöz hasonlóan ők is obszidián hegyel ellátott láncsát tartottak a kezükben. A jobb rejtőzködés érdekében az arcukat és a testüket hamuval szürkítették, barna és zöldsárral csíkozták. A karjukra, a lábukra és a fejükre vékony, hajlékony leveles gajjakat erősítettek. A derekukra kötött bőrszíjakon a korábbi vadászatok trófeáit horták magukkal, koponyákat, csontokat, fogsorokat, és különböző állatoktól zsákmányolt agyarakat. A nyakukba prémdarabokat kötöttek, tollakat és kvarckristályokat és olyan szerencsét hozó tárgyakat, amelyek hitük szerint biztosították számukra a prédát. Ahogy a szellő végig simított a testén, Funan megsimogatta a nyakából lelógó szárított majomfarkat és ismét a levegőbe szimatolt. Érezte a szagát, érezte az erdő rothadás bűzét, és a távoli folyó illatát, de ezeken kívül semmi mást. Ennek ellenére pattanásig feszültek az idegei, és az emberei is feszültnek látszottak. Még sosem vadáztak ilyen közel a Szent Templomhoz. Bár a hatalmas kőpiramis körül a dzsungelben nyüzsögtek az állatok, a vadászok mindig elkerülték ezt a helyet. Csak akkor merészkedtek ide, amikor bemutatták az áldozatokat, mikor a környéken élő törzsek fiatal férfiakat és nőket ajándékoztak az isteneknek, máskor messzire elkerülték a helyet. Funan tudta, hogy óriási kockázatot vállal azzal, hogy a szent hely közelében vadászik. Üres kézzel nem akart visszafordulni, ezért úgy döntött, felgyorsítja a dolgok menetét. Intett a csapat negyedik tagjának. A dzsava nevet viselő óriás két rét görnyedve jött előrébb, és szinte azonnal lekuporodott egy indaköteg mögé. A kezében tartott lángja apró pálcikának tűnt hatalmas kezében. A derekára kötött egyik bőrszíjon egy bunkót hozott magával. A többiekhez hasonlóan ő is álcázta magát. A trófeái között volt néhány medvefog, meg az erdei nagymacska álkapcsának pár darabja. Széles melkasán még mindig ott virítottak a macskával vívott, elkeseredett párviadal során szerzett sebek nyomai. Dzsava előtt egy másik viadal zajlott. Egy szürkész zöld, rücskös, apró testű gyík és egy jókora szarva rendelkező, fekete bogár küzdött egymással. Összekapaszkodva birkóztak, tudomást sem vettek az óriásról, akinek az árnyékában verekedtek. Amikor Funan a bal kezével vágásra emlékeztető mozdulatot tett, Java kilépett az inda köteg mögül. Észre sem vette, hogy bőrkeményedéses, barna talpával széttaposta a kis gyíkot és a fekete bogarat. Java keresztül surrant a bokrokon, oldalra húzódott és elfoglalta új helyét. Egyet cettintett a nyelvével, a környéken élő vörös-zöld madár hangját utánozta. Funan és az ikrek felegyenesedtek a rejtekhelyükön, és elindultak. A köd úgy fonta körbe a lábaikat, mintha vastag pókháló lenne. Funan az élre állt, tudta, hamarosan elég közel kerülnek a prédához. Ha ez sikerül, akkor már az első csapás halálos lesz. Azzal is számolt, ha elvéti a dobást, a vaddisznó belé fogja döfni az agyarait. Az izmai megfeszültek és görcsösen összerándultak, a szívverése felgyorsult, de az idegesség szerencsére egyetlen pillanatig tartott, utána hűvös nyugalom áradt szét benne. Felemelte a lányzsáját, és már éppen célozni készült, amikor történt valami. A vaddisznó hirtelen felemelte sáros orrát, megmozgatta a fülét, és idegesen felhorkantott. Funan lélegezni sem mert. A háta mögött fan és polsik megtorpant. Egy légyzűn mögött el Funan feje mellett. Visszahúzta a fegyverét, de mielőtt elhajíthatta volna, a vaddisznó beugrott egy félig kidőlt fatörzs alá, és bemenekült a bozótba. Rövid ideig még hallani lehetett a csörtetését. Funan oldalra fordult, és értetlenül nézett javára. Mindent jól csináltak, mégis elszalasztották a zsákmányt. A főnök mögött álló fan és polis leeresztette a fegyverét, ők sem tudták, mit rontottak el. Azután a dzsungel hirtelen elnémult, elhallgattak a madarak, de még a bogarak is. Csak a vizes és tompa robaja törte meg a feszült csendet. A mennydörgés csendes hangjában, funan figyelmesen körülnézett a tisztáson, de semmit sem látott. Fan és Polsich követte a főnök példáját. Ők is felemelték a lándzsájukat, de mire támadjanak rá? Hangos recsenéssel egy kötélszerű tárgy csapódott ki a bozódból. Rácsavarodva fan Schich lábára, a vadásznak annyi idejesen volt, hogy felkiáltson, valami berántotta őt a bokrok közé. Néhány pillanattal később már csak a megmegmozduló levelek jelezték a helyet, ahol eltűnt. Polsik ismét felemelte a fegyverét, felkészült arra, hogy bosszút áll fivéréért, ám valami kiütötte a kezéből a láncját. Neki is a testére tekeredett valami, maga tehetetlenül rugdalózott, amikor átvonszolták a tisztáson és berántották a buzódba. Amikor felkiáltott, már eltűnt Funan és Java szeme elől. A második üvöltése rémült volt. A harmadik fájdalmas nyöszörgésbe fulladt. Pól hangja összeroppantotta a másik két vadász bátorságát. Java beugrott a bokrok közé, Funan pillanatnyi habozás után követte. Mint korábban a vaddisznó, Java is vakon menekült, nem is vette észre a korábban kitaposott keskenyösvényt. Indák csavarodtak a karjaira. Eldobta a lángyáját, hogy gyorsabban futhasson. A félelem egyre messzebb hajtotta. Végül elakadó lélegzettel megállt egy másik tisztáson, ami fölött valóságos tetőt alkottak az egymásba fonódó ingák és ágak. Liegve az egyik fatörsöszt támaszkodott. Széles terpezben előredőlve állt, úgy fülelt. Hallotta, hogy funan keresztül csörtet az erdőn, de más semmit. A fekete, alaktalan árnyék figyelmeztetés nélkül ugrott le a fáról. Amikor földet ért, lekuporodott, majd lassan felegyenesedett. Egy pillanattal később a hatalmas rovarszerű bestia teljes életnagyságban állt Java előtt. A harcos önkéntelenül felnyűszített, miközben hátrálni próbált. Esetlen mozdulattal a derekára erősített bunkó után kapott, de harcolni már nem maradt ideje, csak meghalni. Az utolsó kép, amit az agya felfogott, az éles fogak, a szétnyíló álkapcsok látványa volt, utoljára a rácsorgó forró nyálat és a saját testéből kifröccsenő vért érezte. Pár másodperccel később Funan is megérkezett arra a tisztásra. Még látta, hogy Java testét valami felrántja a lombok közé. Skarlát vörös eső zuhogott a földre, a meleg cseppek ráhullottak a vadász testére. Funan megszorította lángyzsáját és felnézett. Jávát kereste. Nem találta. A társa eltűnt. Funan felemelt lángyzsával nézett körül. Körülötte ősüreg vastag törzsű és ágú fák álltak, amelyek közül a legnagyobbik oldalát fénylő, feketeség borította. Funan nyugalmat erőltetett magára. Megpróbált lassabban és halkabban lélegezni, hogy hallja az ellenség közelettét. Hirtelen, nedves, recsenő hang ütötte meg a fülét. A háta mögül érkezett. Sarkon fordult és előre lökte a lángyát. Döbbenten merett a hatalmas fára, amelynek oldaláról lassan lehámlott a csillogó feketeség. Az alaktalan massza, cuppanó hangot hallatva, végtagokat növesztett. A feketeségből kiemelkedett egy hosszúkás fej. A testet csillogó, szinte áttetsző bőr borította. A csontos, szegmentált farok lecsavarodott az egyik vastag foágról, A lény heves dobbanással remegve leérkezett a földre. A szörny úgy zümmögött, mint valami hatalmas rovar. Felemelkedett, iszonyúan magas volt, és elindult a vadász irányába. Álkapcsai szétnyíltak, a pofájából kilöködött egy hosszú húsrúd, aminek a végén egy második agyar sor villogott. A húsrúdról sűrű nyált sorgott. Funam megfeledkezett a fegyveréről, menekülni próbált. Pánikba esett, megbotlott a földön tekergőző indákban, kificamodott a bokája. Elterült, a láncsa kicsúszott az újai közül. Őt tartották a törzs legjobb, legbátrabb vadászának, most mégsem tett mást, csak összegömbölyödött, úgy várta a halált. Tudta, ami most következik, az nem más, mint a büntetés, amit azért kap, mert behatolt a Szent Ligetbe, mert megközelítette az Istenek templomát. Forró nedvesség csöppent a nyakára és az arcára, az anyag égetni kezdte a bőrét. A félelmetes állkapcsok már közvetlenül előtte csattogtak. A halálos fekete árnyék fenyegetően magasodott fölötte. A szörny készen állt arra, hogy lecsapjon áldozatára, amikor valami váratlan dolog történt. Egy másik lény bukkant elő a dzsungelből. Funan először csak valami bizonytalan remegést látott a levegőben, mintha az erdő egy darabja csúszott volna arrébb olvattan. A jelenség villámgyorsan átjutott a tisztás túlsó oldalára, és lecsapott a fekete szörnyre. Csontrepesztő erővel ütötte meg a kemény, fekete testet, amit azután könnyedén arrébb lökött. A fekete szörnyetek hangos csattanással terült el a földön. Funan csak ekkor vette észre, hogy a nyakánál az álkapocs alatti részen egy jókora légtátong, amelyből zöldes, savas vér fröccsent elő. A sebből kitörő szörnyvér szétégette a leveleket, az ágakat, amire rájutott, az nyomban füstölni és olvadozni kezdett. Néhány forró csepp funanra hullott. A vadász testét iszonyatos fájdalom járta át, maga tehetetlenül vergődött a földön. A fantom megállt egy pillanatra funan mellett. A vadász felnézett rá. A szellem alakot öltött, a teste szilárdá. Láthatóvá változott. Funan először arra gondolt, valami démon jelent meg előtte. A lény részben embernek, részben hüllőnek, részben pedig nem evilági vadállatnak látszott. Két lába olyan vastag volt, akár a fiatal fák törzse. A felső testét pikkelyek borították, az arcát fémmaszk takarta, ami mögött vérszomjasan csillogtak a szemei. Funan nem bírta elviselni a lény pillantását, gyorsan félre fordította a fejét. A fantom felemelte az egyik karját. A csuklójára erősített széles pántból két hosszú penge pattant ki. A napsugár megcsillantotta a borotva éles tőröket. Elégedetten felmordult. Funan lehunyta a szemét, és imádkozni kezdett népe őseihez. A törzs isteneinek kegyelmét kérte, és legnagyobb meglepetésére, valamelyik válaszolt könyörgésére. Mintha a földön fekvő emberre nem lenne érdemes időt és erőt pazarolni, a fantom gyors léptekkel a vonagló fekete szörnyhöz ment. A sötét bestia ekkor már az egyik fatörzséhez simult, a nyakán ejtett sebből még mindig fröcskölt az epeszínű vér. A farka kicsik esetten csapkodott, a karját felemelte, a karmait előre tartotta, a jelek szerint felkészült a végső összecsapásra. A ragaduzó hátravetette a fejét, és olyan vadállati üvöltést hallatott, amibe beleremegett a dzsungel. Aztán támadott. Funan hallotta, ahogy a fekete kitimpáncél szétreped. Hallotta, hogy a zöldvér sugárban kifrötsen a sebből, hallotta a növények és a földsistergését. A faágak megrázkódtak, a föld megremegett, amikor a két fenavad vad összecsapott. A tisztás fölött funan körül csípős füst kavargott. A vadász magatehetetlenül félig kábultan nézte végig a lények harcát. Nem értette, nem foghatta fel, hogy ez a két bestia nem erről a földről, nem erről a bolygóról való, azt viszont jól látta, hogy a viadal az egyik haláláig tart majd.